Де її щирих і схвильованих слів. Певну роль відіграє втома. Люди прийшли після нелегких чергувань. Головна ж причина, мабуть, полягає в іншому. Ораторка говорить загальновідоме. Людям цікаво було слухати незнане. Але цікавість зникла, коли вони почули те, що самі знають. Опріч того, чим більші успіхи, Тим досадніше зустрічатися з недоліками, з дошкольними дрібницями, з усім тим недоробленим і недодуманим, що псує людям настрій. Це, безперечно, так. І це дуже легко перевірити. Досить тільки те, що задумав зробити Андрій Степанович, межувало з хуліганством. Він і не зробив би, коли б про це не говорилося і сьогодні, тут, на зборах. Коли вшановували на горного, Ващенко метнувся до карети, що стояла в дворі, і за кілька хвилин з'явився на сцені. Його поява була несподівана для всіх, а найбільше для нього самого. Виступати він не любив і не вмів. Запанувала тиша. А ще за мить вибухнув Грегіт. Не сталося нічого особливого. Просто він виволік на сцену набридлий усім 12 кілограмовий ящик з медикаментами і поставив його на стіл поряд з подарованим лікарці-годинником. Присутні зрозуміли натяк без слів. Проте Андрій Степанович не втримався і, зачекавши, поки вщукне сніг, сказав «Це вам, Розалія Санійлівна, на пам'ять». На цей раз ригід супроводжували бурхливі, щирі, тривалі оплески. На цеглястому обличчі добровольського не відбилися ніякі переживання. Воно однаково палахкотить і в стані спокою, і в хвилину гніву. Але всі знали, що в пожежі не тільки зовнішність полон'яна, а й характер. У залі почала западати тиша. Присутні ждали реакції з боку головуючого. Остап Григорович підняв угору руку, остаточно втихомирюючи зал. Аж тоді звернувся до Ващенка. Спасибі, колего, що розвеселили нас. В залі знову почувся сніг та облески. Андрій Степанович глянув на зал. Це був погляд не тріумфатора, а скоріше людина, яка жалкує, що зробила дурницю. Проте до нього було звернуто десятки поглядів, співчутливих, доброзичливих, схвальних. На знак згоди, цепнув головою диспетчер-козанець. Привітно махнув рукою санітар-пересунко. Дружньо всміхається водій-семенець. Лише у Станіслава Ксянца грає на вустах єхідна посмішка. Та ось блиснюли зеленелими вогниками і привернули Андрієву увагу сполохані очі дівчини. Щербань. Вона сидить близько в другому ряду. Її сусід Олег Павлюк Тримає в могутніх снязистих долонях валену маленьку білу руку, тримає обережно, наче боячись причинити біль, але міцно впевнено, як дорогу власність. Збори затихли, гадаючи, що Ващенко ще говоритиме. Пожежа теж вичікував. Але сторопілий Ващенко більше нічого не казав, лише німо стовбичив і лупав очима. Головнуючий офіціально запитав, Будете ще говорити, колего? Ні. Андрій Степанович аж зіпрів однатуги. Добровольський гукнув у зал. Порядок денний вичерпано, збори оголошую закритими. Шум галас, кулеметна стріянина відкидних стільців. Андрій почувався ні в свих, ні в тих, не вже зіпсував людям свято. Самотній побрів до східців, що вели з помосту в зал. Почув голос пожежі. Заберіть колегу свій ящик. Вернувся, мовчки забрав остогидний ящик. У коридорі товпилися люди. Хто вже прилип до буфетної стойки, хто поспішав у диспетчерську, почув за плечима. Молодець Ващенко провчив дурократів. Не міг обернутися, хоч би й хотів. З незграбним ящиком ледве просувався. Люди супроводжували його похід жартами та сміхом. Нарешті вкинув ящик у машину, полегшено зітхнув. А чого, скажіть, будь ласка, жалкувати? Не допомагає по-розумному? Може, чогось доб'ється по-бурному? Сів на своє постійне місце в кареті. Гіркий смак міцного болгарського тютюну перебив гіркоту на серці. В будинку грала музика. Ще має відбутися художня частина, а для молоді, мабуть, танці. Валя танцюватиме з Олегом, тепер все ясно. Трагедійний пролог закінчено, починається новий етап життєвого лицедійства. А Коля Зайцев у лікарняній палаті чекає відповіді на лист, плекає надію. Ані Наващенко Ващенко зараз, мабуть, на одеській сцені проголошує свою знаменну фразу – коли ми любимо, нас нема. Правду вона каже, чи бреше? Ні йому Ніна не брехала ніколи.